sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la Iuflavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile,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 Omal lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. luptă te lupta cea bună credinței. apocă viața veșnică la care ai fost temat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi. Tendem înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus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 o bună temelie pentru ca să apuce adevărată viață. Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi, amin! Acesta este sfârșitul epistolei întâi a lui Pavel către Timotei.